SPOILERVARNING! Vi förstör allt! Och välkomna till kvällens avsnitt av SPOILERVARNING! Hej, hej, hej! Hallå! Hallå! Och idag, ikväll, i natt, denna morgon, vad det nu än är när ni lyssnar på det här, är tanke att vi ska diskutera Suicide Squad. Mm. Thanks, man. lite mer entusiasm. No, no, vad kan man säga om Suicide Squad? Yeah yeah yeah yeah whatever yeah. Ja yeah. yeah. yeah. loop 10 minuter. Ja. Yeah. Instant oh. success. Yes. Nåja, no, yeah, no, Another great, great show, show guys. Bra. Tack för idag. Ikväll i, mm. i natt. Denna morgon. Tack så mycket berätta hur fucking inspirerande vi är ja. eller skriv det på twitter att trygga varning ett, kom ihåg ettan ni vill inte skriva till Anna nej och så finns ju på facebook ja nej ja, men, okej okay, så so vi måste diskutera om det så bucket of piss nu då ja, men det var, ju, det var ju way to go att liksom spara på spoilers här <laughs> Det var en hink Med piss, en Vem ska kunna veta ja, Alltså en, en, en superhjältefilm Där man har in, där man har en superhjälte Batman spelar av Spelar av Ben Affleck uh, <laughs> Och uh, <laughs> nästan som en gammal kan... Ja I <laughs> ja, alltså, ja. det, det han Blivit anlita till det här <laughs> Okej, okay. man ska nog passa in Ja Men liksom, så, så man har mm. Man har en film där Man har villains Uh, som alla ja. alla superkrafter uppenbart att skjuta Det är liksom deras superkraft eller, eller vara stark eller liksom vara irriterande primärt Det tror det är, det är Eller se ut. Ja, ja det är det. Och liksom så tar de alla dytta i den här så syra ja. alltså, generation så sådär Riktigt liksom. så att kan inte göra någonting. Screw you teacher. Mm. Så står några ja, ja. i här Too cool for school. Ja. Mm, exakt. Mm. Och så blir de tvångsrekryterade av liksom, äh, Uncle Sam för att liksom göra bajs. Äh, för att en av Uncle Sams andra tvångsrekryteringar som är en häxa från en annan dimension bestämmer sig för att liksom döda alla. Uh, och så måste de liksom stoppa yeah. henne Och det är liksom egentligen plotten Men de såsar dem yep. i två timmar uh, Och Harley Quinn är också uppenbart Med spoiler warning mm. Och uh, är irriterande ja. Och liksom mm. um, Och folk har varit Super liksom Över att wow Margot Robbie är fucking Harley Quinn och att vi har fucking Joker också med med Jared Leto Och det kunde inte vara En dåligare Joker Än om man liksom skulle ha satt en amatör Liksom med egen clownpaint mm. Och spela Joker mm, Ja men liksom var han nu så dåligt Alltså nej, men, Den här nej, andra nej. tolkningen Av den där killen som dog Blev så stor då Ja men det Liksom jag, jag, jag tror att det, det är svårt att fånga Jokern som karaktär Liksom uh, Och den som på ett sätt Har gjort det bästa arbetet är ju Mark Hamill ja. ja. Uh, alltså The Animated Series Joker Batman Ja, är för mig och Anna, så. ja det är ju det Och det är ju, det är ju en karaktär, mm. han har ju ett mål Liksom, vi förstår inte Målet, men han har ett Den här Jokern, han har ju ett mål mm. Liksom ja, inte, inte inte något som skulle framgå På något sätt och liksom Finna. och Harley har inget mål det är bara att... oh Mr J ja, liksom... men, jag, men jag tänker ändå bara säga då man liksom Heath Ledger ställningar liksom hans jakta var jag liksom så där att för det, riktigt sådan Dan Brown karaktär om ja, ja. han om, han, om han ska få. kunna förutsäga liksom typ tusen butterfly effekter men har orsakerna mm. helt som så här att folk stannar nära och tittar på ett löv det har han förutsett ja. Ja, ja Då skulle hans masterplan Make sense ja, Men annars, ja. är det, men he's just doing things randomly att, ja, ja. om man ser bara liksom På så här rent vad de gör Vad de nära så alltså var Lite hos Joker här Koherent, att liksom, det han gjorde Make kind of sense i kontexten Där vi började att allt annat I den här jävla Filmen, <laughs> citat var ju Fan totalt kaos för liksom, så här kan man sammanfatta plotten. Men nu får någon grever här och sen sitter den svartäring och säger nej. Och sen så säger hon något, något så att ni, ni fara hit och göra det och säger de nej. Och då slår hon dem och sen säger de jo och så far de hit, och så far de mm. dit, och så far de hit igen. Men så kommer de på att, nej, där vi var först var för nog, det är rätt att ställa för dem dit, och så får de lite stryk. Men sen ger de stryk tillbaka igen, för de är bättre att slåss än alla andra tillsammans, och sen yeah. är det slut. ja mm. yeah. That's the plot. Ja. Yeah. Yeah. Very good. Yeah. Men, so, liksom, yeah, ändå, liksom, okej, okay. en, en, en, en plot... Som är tråkig Liksom det, Eller en dålig plåt Det kan man några yeah. gånger acceptera Om karaktärerna ska vara spännande Och deras handlingar ska vara spännande Och action ska vara superbra allt det där. Men då alla de här karaktärerna Är så tråkiga Så, så tråkiga. Mm. Jag tror jag tror det är bara att de är tråkiga De, de är så dåligt karaktäriserade För det är, liksom, det är bara som så här Posture Ja Mm. att de bara liksom står och liksom i kameran och liksom är svåra. Och ja. det, fin det finns, som, <laughs> det finns som ingen, inget rum för dem att som leva ut alls. Att liksom, det enda som de försöker karaktärisera är ju typ den enda Big Billing där som är som Will Smith. Ja. Och han, är som de, och han är, I guess, världens bästa pappa. Han, han skjuter bara folk för han måste köpa bröd åt ungen, I guess. Ja, precis, ja. Precis. Och man ja. Är som, mm -hmm, för det fanns ju som säkert inget annat sätt han kunde göra det på. <laughs> Nä, nej, nej. <sighs> Absolut inte. <Ja. laughs> och så är man nog I mean, ja, ja. att keep it rolling. Mm -hmm. Och sen så har vi ju you nog know, en all-star cast på sättet. Och så att jag gillar Jai Courtney. Men... Alltså han, han verkar på ett sätt som om han ska ha haft roligt i den där rollen. Jag tycker han har roligt i alla roller han gör. Jag <laughs> tänkte att du skulle säga att jag tycker att han har roligt i alla roller han bara får. <laughs> mm. <laughs> men... Ja men jag gillar honom ändå från så att liksom, I like it. Sen så roade det sig nog lite av att den här Adewale och äh, Uh, spela Killer Croc för jag ser alltid honom som den här hito från liksom Ace Ventura 2 Nature Calls <laughs> ja, ja. <laughs> ja. <laughs> okay. jag, jag var intressistisk jag, jag tycker om skådespelaren han är, ja. han är ja. jo, jättebra men, men, så att säga, men, men hans, uh, han är cementerad i ditt sinne utgående från den här rollen Ja, men Ace Ventura, Two of a Nature Calls, är liksom en så jävla skräpfilm, men den är en av mina absoluta favoritfilmer. Mm. Så so, mm. so, so you can mm. go suck a fat one, <laughs> <laughs> det är <som> tycker jag. <laughs> ja. Ja, vad jag började fundera på, alltså, och det som störde mig i den här filmen, är att vad skulle det här teamet? Kunna mm. göra, för då, då det då de går ut med, att, med frågeställningen att vad om stålmannen en mm. dag bestämmer sig för att men, fuck all you humans att jag tänker ta över. Mm. Och, och så är målet då att ja, nu ska vi skapa en, en grupp som skulle kunna förhindra det här. Som skulle kunna stå emot. Och så går det ju och väljer. Så av alla de där så väljer de Harley Quinn Ja Ja, mm. ja men och, och liksom om, om Batman failar så är det väl det är på listan, I'm sure men, Jag menar, Batman var, failar var det... ju för att, för att deras mamma har samma namn så Harley Quinn kanske inte hade problem mm. Nej, no, vem så. vet ja, Vem no. vet kanske uh, Tänk om Bruce Wayne och Harley Quinn egentligen är, har samma mamma den kom då båda flickor, den kom de, de med systrar. <laughs> <laughs> ja. Gammal, ja so, so, yeah. <laughs> the Return of Batman, not without my vagina. Det kan man säga en jokasentrisk film. Harley Quinn and Bat's. the Vagina Monologues. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> mm. men det, är ju. Nice. I try. men det är ju tråkigt karaktäriserade de där. Det, alltså mm. det, är, det är irriterande alltså det är irriterande att se på också. Alltså de där käntorna som blir gjorda. I'm, I'm Harley Quinn. Hello. Liksom, att, men, um, hur är det meningen att liksom ja, som sagt, vad ska hon göra? Alltså vad är hennes superkraft? Ja. Vara, liksom, mm. vara sexy. Det är väl hennes superkraft. Och quirky. Så, Och quirky. Ja. Liksom, Um, so well you know let's get her right right now i mean superman is turned villain uh, okay yeah, really awesome yeah, man okay menat de de all the andra också liksom liksom like, hela konceptet är ju absurt kan någon förklara för mig vad weolla davis där hade för fucking motivation för att that sätta ihop alla det här satas team because for the love of christ i can't figure it out ja men alltså, det har hon ju inte för att liksom det är ju en cirkulär plott att hon skapar ju ett team så att de kan rädda henne från den där fiasko som hon hamnar i men hon hamnar ju i den för att hon har gjort ett team för, alltså det, det är ju cirkulärt, yeah. it, it makes no sense Men det är det, jag undrar egentligen om det här är en sån där film en sån där ingenjörsfilm där så liksom de har skrivit de här stora big budget action-scener först, de har som typ 20 sådana här scener mm. där det händer, det är, princip händer någonting häftigt och sen säger någon så här hungrig writer att okej okay, liksom, kan du sätta sådana där what's it called som kommer ur munnen när folk liksom rör på munnen mm. mellan de här action sekvenserna oh you mean talking yeah. And plotness, shit. yeah yeah yeah that's the thing och så drar de fem fucking lite kokain i näsa men mm. då får man väl en sån här film yeah. I guess för, inte, inte, inte stämmer det helt. för det är just igen Den hade sådana här problem med, ja, men, Som att Varför gick ni inte hit från början Och varför är den här karaktären där och Varför kunde du inte mm. säga direkt det här och Varför måste en chantress vara en love-interest i den här grejen och, Alltså det är så ja. sådana där dumma saker och att, det är som, mm. och, och att Det finns ju nog också En sån här maxim inom Uh, filmskapande att om du kan lösa en konflikt genom som en enkel ja eller nej fråga eller liksom bara du där har mm. en piece of information, då är det en dålig plot liksom, då måste du som försöka hitta någonting annat, för att ja. de bästa filmerna är ju när man förstår att, aj ja de kunde inte gå den lätta vägen därför ja. att ja. men om, alla, om som typ alla som ser filmer som ja men, varför slår ni igenom nu typ Tusen fucking Underworld-soldater Som liksom stig dit Med Fogelsång som dessutom är Om det inte finns Ett bra svar då annat än att Vill du inte säga när de slåss mm. Så då tycker jag till och med Den mest som så här boobies En violence-person <laughs> <That's> borde <dumb>. säga <laughs> Ja. Plus ja, så, att, då, ja. att Jag bara vill säga Margaret Robbie och... Men <sighs> Jag förstår varför hon fick rollen I do Beautiful mm -hmm. woman I, I like Men i något skärde Så kommer man nog att träffa någon så där Point of diminishing returns Liksom with the sexy and the quirky för, och, och det hände ganska fort för mig jag Tror jag var längre än tredje del liksom i filmen När jag liksom kände hur mina ögon bara började rulla Så fort hon liksom mm. sig över med sin perfekta chatt Och sa någonting otroligt roligt Alltså ja, ja, whatever liksom, just mm. fucking do something, put it away there's children in the audience even <laughs> though they look like adults mm. ja, men liksom, och det här interna logiken i filmen också, att liksom vad, vad, som, vad som fungerar vad som inte fungerar, att liksom den där Enchantress, okej okay, så hon yeah. tog ut sitt hjärta så att liksom det gjorde henne vadå, odödlig eller någonting och så när hon friskade, ja, men Det och var, var ju det Det gjorde ju inte en Nej det gjorde ju för... inte För att hjärta kunde bli skadad Och så ja. mot slutet så får hon sin hjärta in i sig Och, och då blir hon mera kraftfull Då blir hon mera kraftig Men ändå så kommer liksom Harley Quinn med ett svärd Och så hugger hon henne ett hugg Och så blir hjärtat så bara, What? Vad var det som var poängen Att hjärta går in i henne så kan hon inte bliskar. Var Det, inte så? det var ja. inte därför vi ville ha den. Men det här är liksom väldigt mm. typiskt marvel dc nonsens. Mm. Liksom, mm. Din kraft fungerar exakt så här. Mm. Utom nu. Mm. Ja. Och att liksom, du, kan, du kan göra exakt det här, det här, det här och du kan aldrig, aldrig göra det här. Utom mm. nu. Och hon är som, okej. Okay, varför nu? Nej, det förklarar vi inte. Får du figure out själv. Då får alla en egen teori om och... ja och så fortsätter det bara med det där att okej, då har du liksom huggit enchantress med ett svärd så hon blir delt i två. Okej, killing the host as well. Bara bort. Ja, alltså killing the host som som Och ändå efteråt kommer bara oh you're alive liksom säger flagott henne så bara, men vad då hon ska också dö. Det var ju det som var plopp det var så var poängen med att liksom han följer henne hela tiden för att han var rädd för att hon skulle vittor dö på, när fucking entrance yeah. Går var bort från henne what what men så är det ingen mening med det här mm. och liksom, och ändå ja. liksom, aj. alltså det liksom, de har några få detaljer liksom, som ska hänga samman mm. som, liksom, för att det ska vara något under någon koherens och de Ja. De kan de inte ens hålla styr på. God ja. fucking djävligt! <laughs> och sen måste jag säga att jag, jag tycker att, att det som störde mig väldigt där så är helt i slutet när det då igen blir inlåsta. Mm. Mm. Så, och och så, ska det, så tycker jag att de är okej, okay, sluta där. För att du är ju det smälla poängen. att mm. de sitter inlåsta och de släpps ut. När ingen annan kan lösa situationen. Mm. Men så ska det ännu sen ha liksom, att det, det mest säkra fängelse ja. på hela jorden. Och så är det där fem minuter och så kommer vem då? Jo, Joker kommer och spränger sig in där och bara liksom hello. Och det, ja. och så, What? What jo, men, det, men det är just det där och att liksom man... <laughs> Det är just det där, det som så lazy writing För att det första man gör är att man etablerar någonting Till exempel att uh, Det här materialet kan aldrig brinna Och mm. vad händer i nästa jävla sen? Jo, nu har de hittat något sätt att få det att brinna att Jag förstår om man gör en plot point av det Eller liksom om det faktiskt är viktigt Men det är som bara för att liksom, rulla på hela tiden Men, alltså, men vittu, liksom sluta etablera allting så hårt då Mm. Yeah, that is, om det inte fucking make no sense det behöver inte vara liksom, The top security facility In Built inside the anus of Hades And an escape Vitto vaktas av vittu satan själv Och kloner av mm honom Fuck Why then Och liksom mm -hmm. ja. jag, menar, jag, menar, där, jag tycker det är roligt att folk liksom Klagar på typ Uh, filmer som typ The Room och Tommy Wiseau som är i och för sig helt horribel men liksom This Fly is fine mm. att, jag menar hur mycket yeah. drog den här in nästan typ 8 miljoner dollar att det är som bara, bara för att man som smällar Marvel eller DC på kanten känns det, att folk äter vad fan som helst det enda som typ är avgörande om typ hjälten i fokus är liksom cool enough ja. så, att, så sant Mm. Och liksom och En av de som kommer i slutet Det där post-credit Scene, vilket jag för övrigt hatar Jag hatar mm. det så mycket Nej, ja, ja, Men jag vet mm. varför det är för att folk ska tvingas säga igenom det där credits mm. yeah. ja, Och lyssna till den där outro outro-sången Som de har betalat dyra dyra pengar för mm. yeah. Så kommer fucking Liksom den där vad, vad fan heter den där kvinnan som har etablerat Den där suicide Squad. Då? Viola. Amanda Waller. Amanda Waller, tack. Så ja. sitter hon där med, med Bruce Wayne och diskuterar om att liksom, ja, no, uh, faktiskt så liksom har vi behov för att någon annan ska stoppa Batman. Så liksom, okej, okay, så din plan var alltså att för att stoppa, nej, Superman, för att stoppa Superman mm. så tar du de här kriminella som har stoppats av Batman. Så mm. om de inte ska klara Batman varför tar du så dom? Varför går du inte direkt till Batman och frågar om han kan yeah. göra det? What yeah. is this? Stupidity! Alltså, yeah. du, du, du väljer inte ens The B-team, du går direkt till C-team. Alltså, what is this? Yeah. It's, oh. Alltså, oh, God oh. damn it! Och om du visste att vi to, han, han kan göra det... Liksom, så, och, och, mm. Det här fick du då veta efteråt Eller och, och, varför fick du det What, what, what alltså, Det mm. hittade alls samman jo, jo, men alltså, äh. För det är ju det att liksom, de måste göra någon premiss För att kunna gräva i lådan Och gräva upp karaktärer som typ Captain Boomerang ja. Ja. Flashes alltså, det... fiende ja. uh, Jesus så, Christ så man är som Jag förstår det för att liksom Making money, making mm. money Men det skulle bara vara så skönt om de gjorde någon sådan en liten disclaimer att ja, när vi försöker, you know, få Batman men, men han var så sur han ville inte komma. Så okej, okay, men finns det någon som har matched Batman som jag har när man disfaggert? Aha, okej, okay. för då skulle det bara vara lättare att köpa att göra, men yeah. inte vad du sa, de ville släppa ut liksom fucking modstimna psykopater på gatorna. <laughs> men, <laughs> well, liksom, if you can't get the main attraction. Mm. mm. Precis, ja, alltså det skulle ju inte kräva så mycket Annars när man sitter här nere och, och funderar igenom Okej, okay, hur gör vi det här nu då? Förståeligt Men det är ju liksom på något vis som fucking att Oj nej, vi har, mycket, vi har fått så mycket mygg här Okej, okay, men jag vet, vi släpper in som så här Toxic hackspettar, de äter upp alla myggorna Så far de, ja, ut ur alla myggor upp här. De här toxic hackspettarna Så nu är de som gift i alla träd ja, men, No problem, vi skickar in liksom Stora fucking anaconda De äter dem Ja, men nu är det stora fucking anaconda No problem, vi skickar in fucking liksom Ninja liksom, noshörningar ja, men, Nu har vi ninja noshörningar ja, men, Nu skickar vi en tactical nu ja, Nu är vi alla döda och har, Liksom och No problem, nu skickar vi in Satan själv! Så här går det man som, Finns det verkligen kan man som som, Jag förstår kanske att man inte har Den bästa lösningen Men, men måste man alltid som, så där för att De försöker vara som, som, som moderna Och hippa De här typ Marvel och DC-serien Och de tävlar lite med varandra ungefär, vem Som är, som är typ The coolest och minst Barnsliga då och nu svär de för övrigt i Marvel Så jag antar det är nu då Men Men det känns ändå på något vis som de är fast Fortfarande i 50-60-talet För det är alltid som så där liksom You will never defeat my master plan I will empty the oceans of the world So I can load my phone battery And then I will prank call the pizzeria And they will have to make a pizza for nothing Ja, kulla det är så plot, Det skulle bli en movie mm. Oscar-worthy ja, yeah. men det som alltså det finns som ingen som tänker, och det finns som ingen i, som har skrivent i, men det finns ingen i produktionsstudio, det finns ingen som yeah. säger på som är hörni, guys, guys, guys, guys, guys att it kan, you know, fucking, you can you nu fucking, jag kan liksom suga ur all energi ur solen, det är ju helt dumt skulle inte han bara mm. kunna I don't know, förgifta vatten yeah. som man gjorde i originalen. Mm Nä, varför visar ni tummen? Nä, vad är det här nu? Mm. Okej, okay, då kanske jag kanske får tillbaka I tiden då, liksom blir rockabilly Eller någonting Och, och då får man göra en film <laughs> Men det är alltså som Det är som så här ludicrous plan att liksom, Jag förstår att det måste vara lite som så här Larger than life, för det vill ju någon säga typ Jag kan liksom sitta på internet och liksom lura hemförsäkringar liksom hem försäkringar av åldringar. men liksom jag vet att det har väl lite sex i men men kanske jag kan som kan de smända håll liksom in the realm of plausibility. För det är alltid som så här fucking yeah. moon logic. Och så slutar det alltid ändå i någon mm. fucking skybeam i mitten av någon generisk New York-inspirerad stad. Yeah. Och så måste folk kanske yes. ingen flyga in i den skjuta in i den. Eller liksom förstöra vad den är för maskin mm. som håller S ut där. Spräng, spränga. den. Mm. Ja. Ja. Ja. Ja. It's true. Mm. Men, men, ja, summa summarum, oj, oj, nu var det en bra film, den var nog ja. så bra, oj, oj, oj jag jag av varenda sekund Och det ja. bästa var så alla fucking fogelholkarna på biografen som satt och som så fucking understimulerade De höll bara vibrera ur tid rum så fort ja. fucking magas Robbie Bird över och visade liksom sitt buttcrack Åh, oh, liksom såhär mm känner jag yes, som den äldsta människan som finns på varje ställe som, oh for fuck's sake, liksom Jesus Christ mm. så. Ja Jag tycker 13 av 10 skulle ladda ner två gånger Ja Men mm. Would not fab to it mm. Ja det. Tack Där vet ni det, kära lyssnare mm. okay. Kör inte med det Ja. Uh. Nee. Mm. Men det här har varit spoiler warning. Suicide mm. Squad mm -mm. Decidedly Nej Nej Ja Ja nee. Mm. No, men han en kväll eller natt Eller vad ni nu håller på med Ja, ja. Crazy kids vet Get the fuck off my lawn Spoiler, spoiler, bonny Spoiler, spoiler, bonny Spoiler, spoiler, bonny nu är det slut!